أعوذ بالله للشيطان الرجل�� بسم الله الرحمن الرحيم إلى الثلسفات للب よِّ سلَّم على آله وأذواج الإقرام وإلى جميع السمين والبسمة في مشاك الأرض مفارونا إلى مع tonnes شئ لهم الفاتحة أعوذ بالله للشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما те يوم يا كن عملا ويا كن استعينا من الصلاة المستقيم الصلاة الذين هم عليهم ويرجعون اليهم والله أعلم إن الحمد لله نحمنه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وثيائ عمالنا yang yang berlaku, tidak berlaku, dan yang yang berlaku, tidak berlaku. Saya berharap bahawa tidak ada ilah, hanya Allah, hanya dengan Allah. Saya berharap bahawa Muhammad, Muhammad dan Rasul. Ya ayuhya, yang mempercayai Allah, yang berlaku, dan tidak berlaku hanya untuk anda, Ya ayyuhal nasu attaqo rabbakum alladhi khalqakum min nafsu wahidatin wa khalqa minha zawjaha Wabaza minhuma rijalan kathira wa nifaa Wa attaqo Allah aladhi tasa'aluna bihi wal arham Inna Allah kan alaykum raqiba Ya ayyuhal ladhina amanu attaqo Allah wa kulu qawla Yuslih lakukan amal lakukan, wa yafar lakukan zinubakum. Wma yut'ain Allah wa Rasulahu, fqrifah dzafuzan agiha. Ama bagus. Uhiyakum betahiyat Islam. Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gasef di majlis. Almati hari jadap kesusuaan, antuar, pamuan, kaum Muslimin Muslimat. Alai rahmat Allah. Fikliat. Alhamdulillah. Tabakat kalimat-kalimat sama-sama marapkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Karena izdi kepada Allah dengan hidayah dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita pada malam ini masih lagi diberikan kekuatan oleh Allah untuk kita sama-sama hadir ke surau ini dan mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini akan dikira oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu bentuk amal salih kita. Tuan-tuan, perempuan dan rahmatullah s.a.w. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung lagi perbahasan kita Daripada kitab Al-Qaba'il Dan kita masih lagi berbicara pada dosa besar yang tersepuluh istilah dosa zina Pada minggu lepas kita sudah bincangkan bagaimana kita melihat tentang pengertian zina Dan kita juga telah bincangkan pada minggu lepas apakah bentuk hukuman yang dikenakan ke atas penzina Ya Perzina lelaki dan juga perzina perempuan yang mana telah digambarkan kepada kita di dalam dunia ini atas dunia ini mereka juga, mereka sudah pun dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala iaitu dengan hukuman hudud ha, seperti mana perzina lelaki dan juga perzina perempuan yang apabila mereka tadi berzina maka hendaklah dihantar kedua-duanya tadi dengan dengan 100 kali sebatan dan kita bincang kepada mula pas bahawa Ayat ini merujuk kepada Penzina lelaki dan perempuan Yang tidak pernah berkahwin eh? Yang tak pernah berkahwin Yang tak pernah bernikah Ada pun yang telah bernikah ataupun pernah berkahwin Walaupun sekali dalam seumur hidupnya Maka mereka tadi akan dihukum rejam Yakni dilontar batu Hika mati Haa eh? Maka hal tersebut telah sabit di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yahillu damu amri' illaa bi ahadha thalathah. Jadi hal itu kecuali dengan tiga sebab. Dan tiga perkara. Yang pertama disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam al faiz az Lelaki atau perempuan yang telah berkahwin kemudian mereka tadi berzina. Ha? Jadi dia dihukum rajam, rajam tu sampai mati. Ha? Jadi berkahwin tadi sama ada dia masih negeri istri, orang atap suami orang, atap sama ada dia tersorang duda atau penjanda. Ha. Wa uh, Dan orang yang membunuh tanpa sengaja, yakni dia bunuh. Ha? Maka bunuh hukumnya bunuh. Nah, maka dengan sebab dia membunuh dengan sengaja tadi Maka halal dah darah dia untuk dibunuh Dan yang ketiganya Wattarikuli jamaah, yeah. Iaitu orang yang keluar daripada agamanya Iaitu orang yang murtad. Maka hukum bagi ketiga-tiga kesalahan tadi Iaitu lah hukum bunuh sampai mati Ada pun perzina lelaki dan perzina perempuan Yang telah berkahwin yang mereka tadi Di... di, di di, berzina maka mereka tadi akan dihukum rejam sampai mati. Rejam sampai mati bermakna bunuh jugalah. Ya. Eh? Yang kedua tadi iaitu orang yang membunuh dengan sengaja. Hukum dia hukuman balas, bunuh juga. Dan yang ketiga orang yang murtad daripada daripada agama Allah Subhanahuwataala yang meninggalkan terus ajaran Islam, maka orang itu juga halal darahnya. Jadi tuan-tuan perempuan dalam antara sekalian Jadi ini menggambarkan kepada kita Betapa hukuman ke atas orang Yang melakukan zinat atas dunia Tetapi bagaimana pula halnya Kalau seorang tadi dia berzinat atas dunia Kemudiannya dia mati Lepas itu dia tidak bertambah Bagaimana halnya Jadi dalam keadaan ini tentu, jika orang tadi dia berzinat atas dunia Kemudiannya dia mati Lepas itu tidak pula bertobat kepada Allah Subhanahu wa maka kedua-dua perzina lelaki dan perzina perempuan tadi akan diseksor di dalam neraka jahannam mereka akan diseksor di dalam neraka jahannam seperti mana disebutkan seperti mana disebutkan disebutkanlah kita nampak tuan-tuan kemah ditulis dalam kitab Zabut makna kalau orang tadi tak bertabal atas dunia ni, berzinah juga tak bertabal kemaruk dengan zinah kan? <tuk> hari ni kita cerita kan? hari ni bonda dia ni dia, dia bonda yang terlalu mudah nak dapat <tuk> kalau ada ke Serambal banyak ada kelak-kelak malam di Serabu ada, di Serabu ada boleh dan bayar nak bayar. Ha ni. Dar dinar ini bukan isu-isu budak-budak isu remaja Orang tua pun ada juga. Ha. Pergaulan bebas macam ini. Ha. Maka itulah kita labo dia tulis. Dan kita labo dia kata apa? Inna az-zana tu mal mu'allaquna bi furudihim fi an-nar yadrubuna 'alayha bi siyatin min hadid. Dalam kitab Zabur, itu dia kata bahawa penzina-penzina Penzina yang mana? Penzina yang tidak bertawab daripada dosa dia Yang bangga pula dengan zina yang dia lakukan eh? Yang ini apa? Mu'alliquna <tut> bifurujib Kemaluan kemaluan mereka akan digantung di dalam neraka jahannam Kemaluan dia akan digantung nombor. dalam neraka jahannam ia pukulun عليها بالسياط من حديد لانه كماله كمالهم را تديفكل dengan cemeti daripada besi kemaluan tadi dipukul dengan cemeti daripada besi dah la digantung ha tuan tak bayangkan apa bermakna digantung tuan ha apa bermakna digantung ha kita ingat zaman-zaman 90 90-an bila ada di, di, di, di satu universiti di sekolah ya kan, Orang buat ranking, dihikirkan ha? di kemaluan tu. Ha? Orang tu tengah sini dihikirkan je. Lepas tu, dia gantung ke, ke, ke kepeh. Ha? Alapun suruh pusing, ikut pusingan kepeh. Masuk dalam Soekarabar. Itu atas dunia pun dah tak tahan tahap. Tuan -tuan. Ini bayangkan kemaluan tu digantung dalam neraka. Dia bukan ikut pusingan kepeh. Lah. Dia moda. Dipukul kemaluan tu. Dalam apa? بصياد من حديد، داريبادو جمتي، داريبادو بتي، داخل أطيل أقوام. فإذا استغاثوا من الضرب منادته الزمني حين كان هذا سوء، وأنت تضحك وتفرح وتفرح، ولا تراقب الله تعالى ولا تستحي منه بلا يغتري. Jadi setan dalam neraka tadi dipukul oleh malaikat daripada cematii daripada daripada busi. Busi daripada api neraka tadi dipukul akal kemaluan kemaluan masa lalu mereka menjerit minta tolong. Bila dia menjerit marata ranta minta tolong nanti maka berkatalah. Ha. Malaikat jugalah malaikat Zabadi. Ha lalu malaikat Zabada kata apa? Ha pasal lah pula kau menjerit. Ha Ma'din matuk ka binna, ta'awaj dorit tak keluar. Ma'uk ka binna wa anta fadukah. kata katakalak kanak. Suka? Ah, bukan tak apa, macamlah benih tu mah. Ha. Tak terobati lah kau pa. Ha. Dan jemaah ni terguna tak keluar, ta'awaj dorit, apa nama-nama loroh tak keluar. Ha. Ka binna ka wa anta fadukah atas saat terlalah-lalah suka bergaul kelina ha wa tafah kau tergembira ha kau tergembira betul atas dunia tak kau tergembira wa tabah wa kau kau lawan la ayat ni sebuah perbuatan perbuatan zina ada sebut ni tuan yang disebut kita atar ini apa perbuatan perbuatan zina Awak apa berlinah dia tak ada tahu jumpa-jumpa, terus, jumpa -jumpa, terus berlinah lah Dia tak nak kakak lalu, suka-suka dulu Rumah-rumah dulu, usik-usik dulu Rumah-rumah kan Itu sebabnya Allah kata Awal-awal, tapi -awal, kenapa kita bicarakan Walau tak kerabu zinah ni je Jangan lukit pada zinah ya? Lari semua dah sampai pada zinah tu Bukan main lagi dia menggantar Menggantar-ngantar tuan-tuan tengolak ha? tak terkedek-kedeknya Haa Awak kata apa? Gedik gedik ah. Mm. Eh. Eh. Ha ah, nampak. Eh. Aka ah, mana suara? Suara suara gedik gedik macam mana dah? Tak ada. Malaikat, malaikat dengar -kan, apa macam tu tu. Ah, mana? Lah. Mana? Ah. mana? Ah, ha. Ah, ada ah, gedik gedik lagi. Tak. Atas, Ini Ha, tak ada. Ha, ya di, Eh. Eh. Sedangkan pada ketika itu kata malaikat wala eh. wala wala turaqabullahu wala tashtahi minhu waktu kau tengah syok-syok hari itu sy kau nak sana bergerak apa betapuk -ba tambang eh. tu tolak-golak waktu tu kau tak merasakan Allah perhatikan perbuatan kamu kau tak dapat rasa Allah sedang memerhatikan perbuatan kamu Nampak tak, nampak tak, ya. nampak seorang-seorang, dia berasa dia berdua lagi kat situ. Terolak-rolak, terkedik-kedik apa ya. semua bagaimana tu. Bagar sana, pongkar sini, rabar sana, rabar sini. Dia tak dia tak rasa malu pun dengan Allah Ta'ala. Walatastahin. Kamu tak rasa malu pun. Hari ni, kau menyeri-yeri. Tak malu kau akan menyeri. Nah. Yang waktu menjerit itu terlalu, jeritan itu mereka akan seluruh masyarakat umat yang berada di padang mahsyar itu mengetahui bahawa itulah suara jeritan perzina. Yang atas dunia mungkin kamu suruh-suruh buat dekat hotel, buat dekat tanun, buat dalam ladang sawit, buat dalam farmat, buat dalam tanah. Tapak itu suruh orang tak tahu kita nak duduk-duduk kan kalau Allah taala buka segala galanya eh dah dunia ni orang senang dapat payah kan eh orang berzina atau dunia ni senang dapat payah kan eh dapat kan payah orang nak payah tapi tak bertaubat ha nah, ini nasib dan ini kadang tuan-tuan nak gambar pada kita Kenapa waktu itu kamu tak merasa Kamu merahkan Allah Kerana pada waktu itu iman tu lah tak ada Pada diri kamu Dah tak ada iman dah waktu itu eh. Sebab apa kita orang beriman eh. Kita akan dapat merasa Kita sentiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu eh. wa ta'ala Kita sentiasa diperhatikan eh. uh. Sampai pula baca kita ni ya? ha? Kita nak kereta Nak kereta seorang-seorang Kita nak kereta Sampai depan tu ada lampu syarat Waktu tengah malam kereta tak ada ya? Tapi kenapa kita tak melintas juga lampu syarat tu Nak melintas pun ke tempat pandang Kok-kok ada sepi jalan tu Kok ada polis Yang kedua kita pandang Kok-kok ada teropong Apa Apa nama kata? Teropong apa nama tu? Ha? CCTV Nah, ha? ha. Kalau ada CCTV tu ha? Kita tengok Kita Walaupun kita tak nampak CCTV tu ha? Kadang-kadang tiang tu pun kita korban CCTV ha? Tiang lampu tu pun dikorban CCTV ha? Nampak tak? Kita dapat merasakan kita sentiasa diperhatikan oleh polis ha? kata kita paling dapat 4 jam nak tengok CCTV tu orang-orang ni tapi kita tak ada perasaan sama eh, untuk ke pemerhatian Allah ke atas kita ah, ya. maka itulah orang yang buat zina pada waktu dia berzina iman dah tak ada dalam diri dia hmm? sebab itu Nabi SAW menyebutkan la yadid zanihina yadid wahwa mu'min tidak berzinahlah seseorang berzinah itu ketika dia hendak berzinah sedangkan dia berada dalam keadaan Islam. Ya. Sedangkan dia berada dalam keadaan Islam. Ya. Seperti mana kita lihat bagaimana ada satu kisah lalu, satu hikayat yang menceritakan kepada kita. Di mana di dalam sebuah negeri ada seorang pemerintah lelaki, ada seorang pemerintah perempuan. Pemerintah lelaki ni tuan pemerintah lelaki ni dia ada hati dengan pemerintah perempuan. Ini. Sebab pemerintah perempuan dulu bapak dia seorang aja. Bapak dia seorang kebener. Dia pemerintah sebuah negeri. Tiba negeri tu aman makmur. Dia simpan makanan dan sebagainya sehinggalah satu ketika ayah dia mati. Lalu tampuk pemerintahan tadi diambil oleh anak perempuannya. Sedangkan di sebelah sana pula sepupunya ada hati kepada wanita itu dan dia pada hayat ayahnya tadi sepupunya telah datang kepada bapa dia untuk meminang perempuan itu tetapi perempuan itu tak nak kepada sepupunya. Lalu ada yang terdapat di hati sepupunya kedua-duanya ajawain beriman. Dan apabila Negeri perempuan ini tadi dilanda dengan kemarau Sehingga menyebabkan banyak makanan-makanan Habis eh, Dan rakyatnya tak dapat makan Berada dalam kebuluran Maka pada ketika itu Wanita ini amat memerlukan bantuan Kepada gubernur sepupunya tadi Dia minta bantuan, dia pergi Dia pergi minta bantuan Yang sepupu ini dah lama gauram Dekat perempuan ini tadi ni eh? Dekat perempuan ini dah lama lah gauram eh? Maka dia kata dia tak ada masalah Nak bantu negara kamu Dengan syarat Apa? Aku berbudi, kau salah bodi Itu saya khabar, saya tak khabar macam itu ha. Dalam dia khabar, dia ajar berzinah ha. Jadi dia yang takut pada Allah SWT Dia tak mahu tetapi bila sempurna kata bayangkan rakyat kamu yang akan mati kemuluran Dengan gagalnya kamu sebagai seorang petakbir negara Untuk memastikan rakyat kamu tadi benar-benar tidak mulut Untuk memastikan kesejahteraan rakyat kamu Maka sebagai seorang pemimpin ha, Ini pemimpin yang baik walaupun perempuan eh? Seorang pemimpin yang bertanggungjawab eh? Dia tak suruh rakyat dia tadi berjimat cermas. Dia suruh apa? Dia pergi cari. Supaya rakyat tadi dapat makan. Dia yang kena berjimat cermas. Nah, hebat pemimpin pembuat Pemimpin dia. Dia pergi jumpa sepuluh kata Boleh dia boleh beri bantuan. Syarat dia berdinar. Dan dalam keadaan dia memikirkan. Ini kata pemimpin serupa korban. Dan keadaan dia memikirkan tadi Nasib rakyat dia Dia dahulukan rakyat dia tadi dan keadaan itu dah dia membuka pakaiannya Dan dia ceritakan Apabila Apabila Pukul yang tadi mula menerkam dia Haa menerkam Tererkam dia Lalu terpacur daripada lidah dia Ittahullah terpancur daripada lidah ada ittaqullah bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebuah satu patah perkataan bertakwalah kamu kepada Allah lalu gemetar pukun tadi lelaki tadi gemetar lalu menangis beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita contoh waktu dia nak berdzina tadi sebut ittaqullah maka kembali iman kepada dalam diri dia tak jadi dia buat zina nampak. Tak jadi pada Tapi kalau waktu tadi dia teruskan juga sabar itakullah, itakullah. Tak apik, ya tak tak Allah. Tak Maka pada waktu tu tercabutlah daripada hatinya tadi iman. Eh kita eh, lah tuan kalau nak. Itu cerita dinar. Kan? Buat masalah lain pun sopalah. Ha. Eh? Buat masalah lain pun sopalah. Ha. Eh? Orang makan rasuah maka rasuah Dia ambil duit ni Dia minta rasuahnya kita Kalau nak ni Bagilah Joloklah sikit 5 ribu ke 70 ribu ke 25 ribu ke ha? 1 juta ke 2 juta Joloklah sikit ha? Tak pun 250 juta ha? Joloklah sikit ha? Tapi kalau waktu dibagikan duit tadi Kita nak tanda pilihan lah ni Bagi duit sahabat Kita kumah Ah, bolehlah, bolehlah, bolehlah. Ah, habis tercapai lah imannya. Ah. Jadi tu mesti lah. Walasri <tid> qasar kina yasri qawah wa mukmin. Tidak mencuri, seorang pencuri Tadi kalau waktu dia mencuri, tadi dia berada dengan keadaan iman. Dalam hatinya ada iman, dia takkan jadi mencuri. Ah, dalam <tid> hati ada iman. Tak jadi dia nak menghempak, ada Sebab yang dicuri ni bukan duit dia, dua orang kan? dua rakyat misalnya kita curi Contoh lah kan? Kita ambil duit rakyat Tapi kalau ada waktu, tu waktu, tu orang kata Astagullah Tak jadi kita nak ambil duit rakyat ni tuan -tuan. Makna iman tu masih ada dalam hati Sebab kita tuan -tuan, macam mana, macam mana pun kita Ni ada nak suruh ada nak su tak taulah saya kot tuan-tuan tak ada nak su kita nak ada nak su nak suka perempuan zuinan lin nas hubb ash-shahawat dihiaskan syahwat manusia itu kepada siapa kepada perempuan tentu ada tak nak suka perempuan ada tak antu wala ada apa tak ada kan kan babuv khalafahnya orang perempuan ada nafsu ke orang lelaki sama aja nah alah dah tetapi apabila nafsu tadi tunduk kepada iman maka nafsu akan ikut iman nafsu yang beriman dia tidak akan buat perkara yang bertentangan dengan hukum Allah taala kita ni ada nafsu nak kaya nak, nak dapat duit ada nafsu tentulah nah kalau aku nak kita isik berapa km lah tu? Kita pergi perjalanan kita 70 km. Kita nak isik berapa km ni? Nak isik 20 km ni. 70 apa benar. Bawa pula kita kecil. 6 hostel 10 km. Apa benar tak berbaloi. Perleh jugak. Ha letak tadi aku 100 km. Padahal 60 km, 70 km. Berbalik tukis 60 sen Kali sekatuh Saya dapatlah 60 ringgit Haa berbalik tukis Poin balik Saya dah sekat 20 ringgit Haa Jadi Poin nipu Balik nipu Kan Poin nipu Balik nipu Duit tu duit siapa tu Yang kita nipu tu Duit kita tu rakyat Duit rakyat tuan-tuan jadi kita tipu itu terus ayat. Ya. Dari bayangkan kalau waktu kita tulis dari hati kita pada takut Allah, bertakwa takut kita ber Allah tak ada nak tulis. Jadi bila tak ada nak tulis itu berarti iman masih ada dalam hati kita. Tapi kita, kalau kita tahu yang juga tulis berarti iman sudah pun ter tercabut Nah ya. dah tak tahu lagi hati kita tu iman. Ya wala yasrabul khamra hina yashrabuha wa huwa Da dia juga tidak akan minum arak seseorang yang minum arak sekiranya so dia berada dalam keadaan Islam. dalam keadaan Islam. Dia takkan dia takkan minum arak. Kalau ada lagi iman dalam hati dia, dia takkan minum minum arak. Nah, maka itu kita diajar tuan-tuan tak -tuan, kali nak makan, tak kali nak minum kita sebut so bismillahirrahmanirrahim. Ya. Apa nak buat pun lazimkan bismillahirrahmanirrahim supaya iman itu ada dalam hati kita. Tapi kalau kalau kita mula sesuatu, semua mentalah ya tak baca bismillah, ya, dapat minum, dapat dapat air go go bila kita dapat harap pun kita akan gogok Sebab kita tak ingat pada Allah SWT Tentu-tentu tak tentu, tentu, tentu, tentu, gogok ni ha, Bukan nak gogok, ha, gogok oh Gogok Gogok ni apa? Ha, minum ha, Kalau botol tu kan? ha, Kalau botol laminate tu Botol laminate tak? Botol oranye tu ha, Botol oranye tu ada ha, buka, tutup, tutup itu lah, Lepas itu dia gogok, tutup itu. Ha, itu nama gogok ya? ha. ha. ha, Kalau terjemah perkataan dia ni. Dia tak ada macam bismillah ha? Artinya, dia apa pun Tanpa iman Dia apa-apa -apa pun tanpa iman Bila dia buat maksiat, lagi mudah iman itu tercabut ha. Itu yang minum arah tak, uh, memang tak ada orang baca kalau tu lari akan minum baca bismillah dah sampai agak adri. nak baca bismillah tak ya sampai agak <Sukai> dia minum bismillah tak ada sebab ta. segera iman akan datang pada dia kan hmm. orang timur duit rasuah lah duit rasuah ni sampai rasuah 3 orang ribu agak-agak waktu tu dia timur rasuah tu Alhamdulillah. Doda. Alhamdulillah wa ni'matullahi Alhamdulillah hamdahu. Doda. Hadzar. Ah itu itu kekuatan dikir, ya. Ah. Wala yantahibu nahbatan dza ta sharaf yirfa'u an-nas ilayhi aw tsara'un hina yunabbihuha wa mu'min. Dan dia tak akan merampas suatu harta rampasan. Dia bernilai. Sedang mata orang ramai menunjukkan pandangan kepadanya. Sedang dia merampas keadaan beriman. Maknanya apa? tu? dia. Dia tidak akan ambil harta orang. Yang tadi dia mencuri. Ha? Dia mencuri. Curi. Dia orang tak dapat. Yang ini merampas. Ini tawang-tawang orang nampak. Ha? Dan kadang orang semua nengok. Ia dia serampas. Ambil. Ambil. Ambil hak kita Mahin. ambil hak kita dari orang tu tadi, kalau dalam keadaan dia beriman, dia tak akan ambil hak kita dia tak akan ambil hak kita contoh paling mudah ini dia cerita pasal harta rampai harta, rampai hak orang termasuk hak kita kita tengah beratur ke pejabat pos ni beratur panjang ke pejabat pos, kita beratur dari dekat setengah yes. jam ya. ni kaki longok-longok kan Tiba-tiba datang orang, orang di luar tu masuk puncung potong keluar. Ayah itu tuan tak beriman tu. Sebab dia merampas hak orang. Lain Eh, eh laik orang buat tu. benda tuan tuan sebenarnya nak capai anda pada. Ah gitu apalah. Ini meloncu dekat oh patu buat takrati pada kapten. Oh ai. Ha. Eh? Eh? Mata tak bersalah ya? dah doa ni kan Kadang-kadang Rakyat-rakyat punya berapa Rakyat main kita luk beratus lah. Lepas tu dia pun ke depan Buat baik tanya kerana ni Eh herman, kata doa sikit debati, di. Eh? Ha. Jadi maknanya dia ambil Hak orang buat seorang semua tanya Eh, eh tunggu lama -lama dia tunggu lama-lama dia bukan Senang ke depan Nampak Eh Ha dia waktu tu tak ada iman dalam hati dia. Uh, kembali balik zina ni uh, kembali balik jadi orang yang berzina dah tak ada iman lagi lah hmm. Sebab itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam buat apa? Idza dhalla al minhu al-iman fakanna ka fakana kalwallati ala ra'sihi fa idza qala minhu raja' ilayhi al-iman. Hmm. Nabi kata apabila seorang tadi berzina maka keluarlah daripada hatinya yang sinar keimanan keluar daripada hati iman itu keluar daripada hati seperti mana pakana kezullati ala rohsi seperti mana asap yang keluar daripada atas kepala kalau di sini, kalau terima itu kata asap pada saya dia punya serimahan yang apa, seperti mana topi itu kita angkat daripada kepala copyah ana ya ha? ni iman ni alki okay. alorta iman, nah. iman ni iman ni copyah hal bayar copyah sebagai iman ah sebenarnya ha. nampak tak cukup iman kan contoh kan ah kalau buatlah contoh seperti ditarik daripada kepada orang ha tohi boleh boleh tak apalah ada taklah tak ha, ha. ha tamma ila qala rad 'alaihi iman tetapi apabila dia tadi <coughs> apabila dia tadi menyasah dia bebas daripada melakukan zina tadi melakukan dosa tadi dikembalikan balik ke pihak tadi tapi tadi ke kepala dia dikembalikan balik tapi tadi ke kepala nampak balik sangat bila dia kembali bertobat nah bila dia kembali bertaubat? Ada ha. orang tanya, Ustaz kita macam no. Kita sekarang ni ukur hudu tak ada. Kalau pernah satu ketika, Mari seorang tu dia berdina. Ha. Lepas tu, dia pergi ke makan mah syariah. Ha. Saya, saya mari pernah berdina ni. Ha. Saya mari pernah berdina ni. Nenai seorang orang sendiri macam mana? No. Ha. Mahkamah syariah pun jatuhkan hukum Sebab dia mengaku salah gini, gini ya dia mengaku dia zina. Zina dengan siapa? Kan? Ha? Ha? Jadi dia zina dengan perempuan, tak boleh zina dengan jantan lah dah. Kan? Ha. Dia perempuan, sebab perempuan tu. Perempuan tu tak mengaku, tak ada jatoh hukum. Ha? saya tak tahu orang. dia berzina dengan saya. Ha. Ayah, ha? ayah Jadi dia dia jatuh hukum. Ha? tapi tak ikut ke hudud. So, ke hudud tak tahu kata negara kita. Tapi janganlah ustaz. Saya dah tak apa dah. Lepas tak Dasar saya tak. Dia tanya balik kita, tuan-tuan. Apa ya? Apa tak lepas tak? Eh. Jadi dia Sebab apa? Sebab hukum tu pelaksanakan oleh manusia. Bila Maha tak nak laksanakan hukum Orang yang berdosa bukan pelaku dosa tadi Bukan yang melakukan jadayah zina tadi Dia dah mengerahkan diri Dia dah bertawab kepada Allah SWT Tetapi hukum itu tak ada Bila hukum tak ada Bila jatuh apa? Jatuh lah tak? Bukan bayarlah Patutlah ni RM3,000 ni Tapi sebab kadang beraku salah semua Bayar RM1,000 lah Haa Okey 1000 lah Haa jadi yang akan dipertanggungjawabkan, yang akan dipertanggungjawabkan eh, bukan penjenayah yang sudah bertaubat tadi yang akan dipertanggungjawabkan. Eh, badan yang sepatutnya melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa eh, Petakbir pemerintah yang sepatutnya melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa itu sebenarnya. Eh, eh. Jadi sekadar bertaubat, hmm. maka Dosa jika Allah bila Allah Taala terima taubat dia maka dia akan selamat di di akhirat. Hmm. Dia taat akan, akan selamat di akhirat. Ha. Hmm. orang tadi dia tak nak aku. Dia takut terhukum, Dia taubat pada Allah SWT Taala, adakah terlepas dosa dia di akhirat? Itu kita serahkan pada pada Allah SWT, Tak bolehlah kita kata. Eh tak leh dah. Al kafara qad wa kataubat anta lepas tadi dah. Itu bukan kerja kita. Bukan kat kita sama Bila orang dah bertaubat daripada dosa kita bersyukur banyak-banyak ha? ha. kan? Kita bersyukur banyak banyak. Ha. bukan kita nak pergi nak nak, nak, nak pergi jatuh hukum ke dia pula. Nah. Ha, ha Baik. Hah? Oi, lagi boge soalan <laughs> ha? dah. Hah? Dia memang dah taubat dah. Lepas tu buat ni Taubat mari tu terima tak? tahu no, saya tahu itu kajian Allah Ta'ala <laughs> <laughs> itu kajian Allah Ta'ala <laughs> tapi yang paling penting antara syarat taubat nasuhah antara syarat taubat yang diterima oleh Allah subhanahuwataala yang taubat nasuhah apa syarat dia? yang pertama dia menyesal dengan dosa dosa yang pernah dilakukan yang lain dia menyesal dosa, tak nak apa lagi lah yang kedua, dia berazam untuk meninggalkannya. Yang ketiga, hendaklah ia meninggalkannya dengan serta-merta. Tak buat dah. Ha? Ha, Tawabat. Ha? Lepas tu dah lama, Tawabat. Buat balik. Ha, buat balik. Maka, Tawabat lagi sekali. Kenapa pula? Tawabat bukan tak timur? Kau bukan masalah Tawabat tak timur. Kita, tuan-tuan, ada ketika ada iman kita ni. Al-iman... Sifat iman al-imanu yazidu wa yanqus. Yazid wa Iman ni ada masa dia bertambah, ada masa dia kurang. Waktu iman kita tambah kuat tu kita boleh jaga diri kita daripada melakukan maksiat. Berjaga. Ha? Tapi waktu iman kita tu kurang waktu tu kita terkelinci. Lepas tu punya sah taubat balik. Ya. Ha? Taubat balik. Waktu tu tentu tak nora. Ah, itu dah buat Nen, Betul taubat Ini buat lain-lain sekalian Ini ah Itu bukan kacau kita eh? Sebab apa? Kalau itu berlaku pada diri kita sendiri Kita kena ingat Yang pertama sekali Kita kena ada rasa khaw pada Allah Ta'ala Rasa takut pada Allah Ta'ala Kena ada Yang kedua yang mesti ada rasa Raja Bila kita taubat Kita takut dengan de, Kenapa kita taubat? Sebab kita takut dengan sesat Allah Tapi kita dah pernah buat dasar ni dulu Kita taubat dah Ha. maka kita kira ada sifat raja mengharapkan supaya dosa kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi kita ada dua eh? ada dua raja uh, raja khaw dan raja rasa takut dan juga raja mengharap nah ha. dua-dua ni kena sinah ada sepuluh orang dia menyakut nah ha. hai memang tak timun ni dah tak ada tak tercan jadi bila rasa takut tadi berlebihan kepada Allah Taala dia jadi rasa buruk sangka pula pada Allah Taala kita rasa buruk sangka kat Allah ada dosa kita dosa so, pula kita hari tu dah buat maksiat taubat patut dah maksiat rasa takut tanda taubat takut dan taqwa takut. takut Allah terima taubat kita banyak takut dah sana ha maksud gue eh, tapi takut tak, tak nak taubat hmm? ha, ah rasa nak taubatlah tak nak takut nak taubat tak timur jadi dia jadi buruk sangka pada Allah taala yang kedua raja raja ini pun tak boleh pula lebih ha eh ha eh ha, raja, ha, raja dengan taala Allah tu Maha pemurah pengampun mesti dia maafkan kita ha, jadi kita buatlah dosa apa pun tak semai pun, tak pada Allah tu Maha pengampun ha, ha, itu yang perlu berlaku kat hospitallah ha Orang sakit fakir ku kosmo at at cik-cik sakit cik Allah tu tahu Allah tu pernah pengatif pernah pun tahu dah cik sakit ayah ni dah ah ha, tu lah ha? ha sebab boleh lebih-lebih benar pula ha boleh lebih-lebih benar pula rajahnya kan ha? sehingga pula dia ma, ma, ma, ma mengambil-ambil mudah ha? mudahkan ha, ambil kesempatan pula dah ah ha. ha. ah pun tak pernah juga ha. jadi raja dan khauf khauf dan raja ni dikena seimbang ha. Ha. jadi kalau kita bertaubat lepas tu pernah buat balik taubat lagi eh ha. buat lagi taubat lagi sebab pintu taubat Allah itu sentiasa terbuka selagi mana tidak sampai kepada hujung halqum kita. Ngawa sudah sampai hujung halqum tu selagi tu kita masih boleh bertaubat ya ha, ha. وَقَلَ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ وَمَنْ ذَنْيَا أَوْ شُرِي Allah نَذَا اللَّهُ مِنْهُ الْإِمَنْ كَمَا يَحْرَوْا الْإِنْسَنَ قَمِسُ مِنْ رَأْسِهِ Bara siapa yang bertina, ataupun dia minum air Allah telah cabut imannya seperti mana dia mencabut baju daripada kepala dia kita cabut baju daripada kepala macam mana raman ni قَمِس ni macam saya pakai ni قَمِس saya pakai ni قَمِس yang saya pakai dari bila tercabut iman daripada, daripada hati itu Seperti tercabutnya pakaian ini Komis ini Daripada daripada kepala Maksudnya Saya buka baju ni daripada kepala Dari ya? kepala tu Bila kita buka baju komis Jubah daripada kepala ni Mula-mula nampak batih kita Lepas batih Lutut Lepas lutut Lepas batih ke atas ni Pernah Lepas tak terakhir, apa benda lah. Mereka Kau sudah Kalau sudah, boleh habis semua sekali, kan? Ya. Jadi, tonton boleh faham tak? Boleh tak tahu, waduh. Padal lah. Dia tengok muka setih, bawa kata, boleh lah pun. Doe boleh lah. Ya. Boleh ni langsung tak ada tinggal apa-apalah. Ya. Ha. Langsung tak ada tinggal apa-apa. Ah ha, bulat. Ha, ha. Ha, ha. Bulat mengah. Ha, ah tu. Dari itu gambarannya bila iman telah tercabut seolah-olah kalau beragama ke iman itu sebagai pakaian kita ni dia tercabut daripada kepala. Kita tahu habis tak ada alas nampak belako. Bondo daripada bawah sampai atas semua nampak. Dalam mana iman tu dah dah tak ada langsung dah. Ha az nah, billah tadi berdinnat ataupun minum min arak nah. dalam hadis lain pula nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salasatul la yukallimuhumullah yawmal qiyamah wa la yanzur ilayhim wa la yudhakkihim wa lahum adzabun alim ada tiga golongan yang nabi sebutkan yang Allah Taala tak akan Bercakap dengan dia pada hari kiamat ya Allah Ta tak akan tengok muka dia pada hari kiamat Ya Allah akan menyucikan dia. Pada hari kiamat besok. Dan dia besok dari akhirat mendapat azab yang pedih. Ada tiga golongan. Yang akan mendapat azab yang pedih dari kiamat besok. Ya Allah tak nak tengok muka dia. Ya Allah tak nak bercakap dengan dia. Siapa dia? Yang pertama sekali. Syekhul Zani. Orang tua yang berzina. Ha, ini tak pada dirinya. Okay. Orang tua yang berdinah Dah tua orang berdinah yeah. ha. Dengan cucu pun jadi nah, Yang Allah tak bercakap dengan dia Allah tak tengok wajah dia dengan harap besok nah, Orang tua yang berdinah Dia adalah dah tua-tua Dia buat macam cara tu tua Man. Dia tak dan tua pun nak rosiah ke. Waktu saya mengajar, okey, tak sabutlah tepi mana saya mengajar waktu tu saya muda, mesti dalam 18 9 boleh tahun mengajar, Mengajar sadarai. Saat pagi tu pergi ke kedai kedai بنو كبي, بنو كبي. Orang tua tu dengut ni apajar anak putih Nah. Dia masa tu, masa tu top pergi ke apa ni? Ke golok ha. golok ke hak nyai hak nyai ah ha. sudahlah dia poi nak ke tapi nah ha. pagi itu dia balik pagi itu singgah minum makan okay, itu ha. boleh lele cerita dengan kopi tu weh eh to bayang Lagi boleh kek dekat bayang Lagi boleh kek benda lah. ha. ah terbayang to bayangan ha. to bayang boleh kek di hadapan dia la ilaha illallah datu mu Eh. Dah tu Apa lagi? Terbayar-bayar tak bayar-bayar, dah. dah tiga kenal hidup ya tuan eh. Dah tak apa dah. Eh. Eh. Ayah Allah tak tengok muka dia dah harap tu. kedua Wa malikun kaza. Pemerintah yang pembangkang. Pemerintah yang penipu, yang pembohong Eh? Janji macam-macam Tapi tak buat ha. Saya ngobar nah. <laughs> ha. Saya baca nah. ha. Ini hadis yang kau serata 39 Sabun kan nombor hadis kan? Ha. Nah Nak nunjukkan bukan Dia buat, buat cerita nah. Terterjemah kan? ha. ha, Kalau yang ni dia kata Orang oh, raja yang pendos tu jadi pemerintah ya pembahar, Allah tak tengok maka dia orang yang ya. Allah tak tengok. Sebab pemerintah dia kena jadi pemerintah yang adil. Raja kena jadi raja yang adil. Kan? Ha? Kena jadi raja yang adil. Jadi raja yang adil, bila rakyat Tahu, dia boleh terima. Ha? Boleh dia terima. Ha? ini tauku ah tauku nak flip tak boleh ah ya? ha, tak panolah ah ah tauku ah kate tak panoh dah kan ah tengok ba nah sebab tertumpu perkataan tu ayat tu tu siapa ya wa yang ketiga orang yang miskin tapi sombong Miskin, melangkah, sombong bagaimana ha? Oh, kau tak tahu kerja ni miskin dah dapat Rakan, eh sombong kelahan Sombong Sebab ha? setiap Dia punya bangga, sombong orang kemiskinan dia tu setiap bawa Kat tu ha, Setiap bawa Perakuan miskin Daripada Jabatan Kemajian Masyarakat ke, Daripada Pusat Sakat Tuan-tuan Tuan-tuan Tuan pacu eh, Saya Miskin Miskin <tuh> <tuh> <tuh> Kita tak baui Ada sekali saya tak baui Belakang mana jadi miskin kan Orang miskin ikut usaha kan Dia pergi jumpa kita bawa lah. Haji miskin saya, Haji miskin. Haji aku bantu saya, tak pola lah kau. Kau miskin kau, puji kau jorah. Sampai terikut saya, ni cita ke R&R ni. Dia ikut saya sampai ke sungai. Dia marah saya. Saya kau tak marah. Muko je saya dapat butel ni pun dia marah. Ya. La ilaha illallah. Ada ah, orang oh. oh, <laughs> oh, kata, wah, dia orang tahu Saya pelik, orang macam Haji, pakar lebay, pakar ini, kata Orang miskin macam saya pun tak boleh nak bantu Ini, bagi bantu kata saya, boleh masuk syukur apa semua Lain saya tak pergi Lainlah hak ilamah Dahlah bangun, Penteri Paso pula, kita pergi lagi Haa Haa Reaksi depan kita sama juga. Okey, reaksi kita. Kalau kita rasa nak bagi begini ya. Jangan macam kata macam. Eh, eh, eh. kalau kita rasa kita nak bagi lah, kita bagi lah. Kata macam macam. Uh, macam saya tadi macam suruh kacau badan, saya lagi. Engkau miskin. Suruh kacau badan, terus tak kaya pun. Cepat. Golgam betul. Ya. Ah, ah tak Nak tak bagi tak apa. Nah, <tanyakan student> ah, jang, jangan jangan hina dia. Ah, tak bagi tak apa ah. ni Ya ni adalah a'il mustakbir, belakak pombon, nah jadi miskin. Ah ni. Ah ada papa miskin pula. Kita tak berbakti kat dia bagi dah kan. Pok, dia miskin mana? Satilah ari pun satu hal boleh. Kau nak bagi timolah. Kan? itu Ah, bagi dia, bagi duit dan Ah, kau ingat tadi kau blow benda? Mestilah mana ada lu, tak ada. Taklah kita dekat. Kita suka ada ada timo janganlah kita belagak kan. Eh padahal juga. hal Nabi pun sama apo, Al Mustafid. Eh. Dah lah tu tasmayang pula tu. Ah, dah la miskin berjudi dah dia tu. Dah la miskin minum tadi lah Anak dia yang banyak annta, miskin. Ha. Tak ada makan-makan. Makan tak ada. Haji makan tak Bawin, pibatau, ada. Bau Mana apa beratu boleh boleh tumbuh? La Makan tak ada, boleh tumbuh ada. Ha? Ha. Terdio. Ha mustakbir. Dan satu ni riwayat yang lain pula Dia tambah lagi Dia kata Yang tak maksudkan Siapa lagi Allah tak tengok? Dayus Dayus Dayus ni siapa? Siapa dayus ni? Orang yang diberi tanggungjawab Kepada keluarganya Tetapi takut untuk Memberi teguran dan membentuk keluarganya Suami yang ada kuasa ke anak-anak, yang ada kuasa ke isteri, ya? isteri keluar uh, tak pakai tudung, pakai seksi, seksi. Abialah ha. takut kamu ni lah. Takut betul kita biniya, ha? membiarkan isteri, ha? bini tak semayang abialah, anak tak semayang abialah. Kita bagai campur yau, ada yus. Ha? Sebab apa? seorang suami, kalau isteri dia tadi buat perkara maksiat, maka suami bertanggungjawab untuk menasihati dia. Untuk mendidik dia. Ya. Jadi kalau isteri tadi buat banyak yang tak betul, yang sebenarnya tak betul siapa? Sebenarnya tak betul siapa? Bini atau laki? Laki adalah tak patuh. Sebab, Sebab perempuan ni, yang menarik kata perempuan ni, ya, Perempuan ni diciptakan daripada tulang rusuk. Yang sifat dia atwash. Atwash sifat dia bengkok. Jadi perempuan ni sifat dia bengkok. Bengkok tu apa maksudnya bengkok? Bengkok tu maksudnya tak lurus motor tu. <laughs> <laughs> bengkok tu maksudnya tak tak lurus ya. dia mengaku dia, dia tak lurus. Ha <laughs> <laughs> bengkok tu maksudnya tak lurus. Jadi siapa yang nak meluruskan ni? Suami Jadi perempuan ni Bila bila nak diluruskan dia Dia tak boleh diluruskan dengan cara koreh Kalau luruskan cara koreh Dia patah ha, Itu yang dia patah hati Orang ramai orang perempuan Muka lawa-lawan lawa Bila dia patah hati, langsung tak nak nikah dia lagi Sebab hati dah Dah patah ha? Bila dia mempunyai kesalahan, kita tekan dia Kita tindas dia Dia patah Hati dia patah, langsung dia tak Jadi perempuan ni Fitrah dia Dia kena dibalai ha. Dibalai, dipujuk Dirasuk kan? ha. Itu ha. cara nak meluruskan dia ha. Tak cahaya buk Ya Betul? Ah. Papua tu dah lah tak lurus ya, suami, dah tak. Papua ni kok suami dapat atur dia bengkoklah parahlah nasiblah. Ah, at sebab apa? Stok kali nak pilih lah, pilih lah ngelok-elok. Ah, islah dah bagitau lah kan. Ha. Ah. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Jadi sebab itu buat. Bila bila ter isteri cerita tak betul, tengok laki ya, Laki betul tak betul? Nah, laki betul tak betul. Nah, kalau tak betul lagi parah. Nah. Tak bantu, laki bantu, nah. nah sebab hari ini pula dengan kata yang kita fadil itu, ya, nah, kita sedia apa? Nah, ha. terbalik kan? hmm. Suami nak apa? Okey. Suami pula. Ya, terdobeklah. <laughs> Saya juga, tengok badan itu. Kadang-kadang perempuan yang nampak isteri okay kan? Hello, laki ya, pula tak semua kah? Ini berubah nih. Isteri pula lah perperanan untuk membantu suami. Jadi ni tak tahu suami, tapi pula suami pada malam. Bila kita tahu? bab apa both upo pang apa jadi kita pai apa nak buat tu ha ayat tu kita doa pada Allah taala ya doa banyak-banyak Do Allah taala bagi dia dia petunjuk jangan kita uh, kalau dah tak tahan ubes uh, satu ya pergilah sebab qadhi kan ya. kalau dah tak tahan kan lan tu menjang kan baru cakap sikit qan lan tu cakap sikit qan lan tu pada lan tu Ha, ha? Ha, takkan saya kalau nak Itu ha? ha, jawapan dia Puan dia dah pejabat Pejabat Kodi beraduan ha? Ha. Jangan nanggok okay, Nanggok situ memang parahlah ha? ha. Jangan duduk kat okay, situ ha? Sebab uh, Suami walaupun dia mempunyai hak ke atas isteri ha? Tetapi dia tidak berhak untuk menyakiti Ataupun memukul isteri dia ha? Ha, Itulah ha? Baik Lepas itu peranan suami itu dia membentuk isteri dah kalau dia dah tak betul macam mana nak bentuk isteri dah dia pun tak betul ha? Ha, eh. jadi asetoknya ekstras nak cari menantu nak cari cari, cari menantu nak cari, cari cari lelaki tak ada orang yang ada kan ha? cari menantu lelaki, cari yang beragama yang boleh membentuk yang boleh beri uh, panduan kepada anak kita ya? ha, baik ha, supaya apa? supaya tak dapat menantu yang dayus dia biar nak kita hari parah Jadi tentu apa pendapat Allah sekalian Jadi tu selesai Baru selesai lagi ni banyak lagi ni eh. ha. Jadi kita berhenti sekat ni dulu Sekat malam ni, eh. jadi insyaAllah kita akan sambung Lagilah, bulan depan Kau sampai, rasa-rasa bulan -rasa, depan dah basuh Kan? Haa ha. Jadi kalau sampai, kita sambung. Tak sampai, lepih raya lah Kau lepih raya pun tak sampai, lepih Gaya haji lah Haa ha betul saja Ini jadi ada apa-apa soalan nak Ada soalan nah. Dia dah dapat dah soalan bengkok tu tu soalanlah kan? <laughs> tak jadi kita hormati setakat sudahlah insya-Allah Mudah orang dah hargai kita tetap dia ayah Permudahkan urusan kita insya-Allah atas segala keterlanjuran Assalamualaikum qaul hadza alaikum warahmatullahi wabarakatuh أمن أمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد يوافي نعامك ويقافك ماذينا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. ربنا فعنا بمعلمتنا ربنا علمنا الذي يفعونا ربنا فقينا فقيرنا قربتنا فيدنا ما لهم سلطنا ربنا سئهم لما سطديقنا فعلا كرامة ربنا أتينا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا, وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين